Pan Zechrhajc se vynožil ze sklepa, podobný králi démonů. Stoupal z něj kouš a vydával ze sebe strašlivý, nesrozumitelný řev. Zvedal se a zvedal, dobrohora srazil k zemi prudkým úderem hřbetu jedné paže a pak oběma rukama sevřel Mikulášův krk a síla jeho skoku ho stále ještě poháněla vzhůru. Mikuláš padl na znak. Dopadl na stůl a pocítil ostrou bolest, protože mu něco projelo paží. Jenže teď nebyl čas myslet na to, co už ho bolí. Byla to strašlivá bolest krku, která byla důležitá, protože sílila. Tvář toho odporného stvoření byla jen centimetry od jeho, oči otevřené do široka zíraly přímo skrz něj na něco děsivého, ale ruce se svíraly na Mikulášově hrdle. Mikuláše by nikdy nenapadlo použít tak ošoupané kliše, jako je sevření jako v kleštích, ale jak se jeho vědomí začalo propadat do rudého tunelu, jeho osobní redaktor řekl ano, tak by se asi dal popsat ten strašlivý mechanický tlak, který oči se mu obrátily v sloup. Výkřik utichl. Jeho protivník napůl schrbený se potácel stranou. Když Mikuláš zvedl hlavu, viděl, jak Sacharóza ustupuje o krok nazpět. Redaktor v Mikulášově hlavě něco cvrlikal a pozoroval Mikuláše, jak pozoruje Sacharózu. Kopla toho chlapa do... Ehm, no, vždyť víte, to musí být vlivem těch komických zelenin, čím jiným. A on potřebuje dát dohromady příběh. Nikoláš vstal a zuřivě mával na trpaslíky, kteří k ním postupovali s připravenými sekerami. Počkejte, počkejte, podívejte, ehm, bratře zichrhajci. V ruce se mu ozvala taková bolest, že zamrkal. Podíval se na ruku a s hrůzou spatřil ošklivý hrot jehly, který mu prorazil vpředu na paži v vesty. Pan Zicherhajc se pokusil zaostřit na mladíka, který zápasil se svou paží, ale stíny mu to nedovolili. Teď už si nebyl tak docela jistý, jestli je pořád ještě naživu. Ano, to je ono, jistě je mrtvý. Všechen ten kouř, křičící lidé, ty hlasy, které mu šeptají do uší, to byl nějaký druh pekla, ale pozor, on jim přece vrátil lístek, Podařilo se mu narovnat. Ze záňa dří vylovil brambor nebohého pana Tulipána. Pak ho podržel tak, aby ho všichni viděli. Mám tu er teplý, sdělil přítomným pyšně. Jsem v pátě, ne? Mikuláš se díval na sa zemi obličej s rudýma očima. Na němž se usadil příšerný výraz triumfu a pak na ten kousek zcvrklé zeleniny na konci kožené tkanice. Jeho chápání reality začalo v tom okamžiku silně prokluzovat a na okamžik se podobalo myšlení pana Zichrhajce. Lidé, kteří mu ukazovali brambor na provázku, mohli znamenat jen jednu věc. – Tedy to není příliš velká legrace, co myslíte? Řekl, zatáhl za bodák a zamrkal bolestí. Myšlenkový vlak páně Zechrhajců se na okamžik vrátil na koleje. Pan Zechrhajc pustil brambor a pohybem tak rychlým, že nezůstal nic zlužen myšlence, ale všechno instinktům vytáhl z vnitřní kapsy kabátu dlouhou dýku. Postava před ním se mu začala ztrácet mezi ostatními stíny a on se na ní zřivě vrhl. Mikuláš mezi tím stačil vytrhnout hřeb na konci desky z paže, a teď jej podvědomě pozvedl v obraném gestu před sebe. A to bylo to poslední, co pan Zichrhajc na tomto světě pamatoval. Mokré vločky syčely na několika zbývajících uhlících. Mikuláš zíral do nic nechápající tváře, viděl, jak oči vyhasínají, pak se útočník pomalu sesul k zemi a v jedné ruce křečovitě svíral brambor. Ach! Vydechla Sacharoza. Ty jsi ho napíchl na ten bodec! Rukávem Mikulášovi stékala krev. Já myslím, že bych potřeboval obvaz. Let nepálí to, věděl, ale přesto mu šok naplnil žíly ledovým ohněm. Potil led. Sacharoza se k němu rozeběhla a cestou si trhala ruká v bluzi. Nemyslím, že je to tak hrozné, bránil se Mikuláš a pokoušel se ustoupit. Myslím, že je to jedno z těch zranění, které v nadšení utrpí každý hlupák. Co si tu, tady Čechy? Mikuláš se podíval na svou zakrvácenou paži a pak na otu, který stál na hromadě zakouřených trosek s úžasným výrazem ve tváři a několika balíčky v rukou. Jeden si na pět minut odskočí, aby si koupil nějakou kyselinu a než se vrátí, je celé místo úplně... Och, bože, bože! Dobrohor vytáhl z kapsy ladičku a ťukl s ní o svou helmu. Rychlé, mládenci! Zamávala ladičkou ve vzduchu. Jen přijď v náš kruh, tam každý je tvůj druh. Když začali trpaslíci zpívat, o to zlehka zamával rukou. Ne, čiky! Momentálně jsem pánem situace, ale přesto vám děkuji. My ale víme, o čem tohle všechno je, že? Byl to tav, vše? Tříve nebo později se vždycky opěví tav. On jim sice ukázal svou černou stuchu, ale oni se jen smáli a... Myslím, že nás chtějí dostat všechny, řekl Mikuláš. Škoda, že jsem neměl dost času položit mu pár otázek, ale i tak... To jako myslíte třeba, to je poprvé cesto někoho uškrtil, ušklíbl se Bodony. Nepo, kolik je vám let, pane zabijáků? Někdo se rozkašlal. Zdálo se, že kašel přichází z kapsy kabátu mrtvého pana Zichrhajce. Mikuláš se rozhlédl po úžaslých trpaslících, jako kdyby zjišťoval, zda někdo neví, co je třeba udělat teď. Pak začal opatrně prohledávat špinavé a mastné šaty mrtvého a nakonec vytáhl z jedné ošoupané kapsy plochou leštěnou krabičku. Otevřel ji. Ze štěrbiny ve druhém bičku vyskočil malý zelený skřet. Na! – řekl. – Cože? Osobní dezorganizátor? – Užasl Mikuláš. Zabiják s osobním rozvratníkem? Eh, pak by možná byl zajímavý odíl dnes, nezapomeň. Navrhoval Bodony. Skřet na něj krátko zrace zamžoural. Chcete odpověď nebo ne? Zaskřehotal. Napište sem své jméno. Požadoval ticho, navzdali bohaté škály zvuku pro každou náladu i příležitost, které ovládám. Hm, tvůj bývalý vlastník je... Bývalý Nikoláš vrhl pohled na chladnoucího pana Zichrhajce. Vy jste nový majitel? Zajímal se zelený fujtajblík. No, asi ano. Gratuluji! kvákl skřet. Záruka není konzumovatelná a to bez ohledu na to, zda byl řečený přístroj prodan, pronajat, převeden, darován nebo abcizen, pokud není v originální balení a původních ochranných materiálech, které jste už dávno vyhodili. Jestliže nezašlete bezchybně vyplněnou druhou část záručního listu, jste už jistě dávno ztratili na adresu THTV, a pokud se neohlásíte kódovým číslem, kterého jste si pravděpodobně ani nevšimli. Přijete si, abych vymazal obsah paměti? Pak skřet od někud vytáhl velký vatový tampon a připravil se ho do jednoho z plachtovitých uší. Vymažte paměť A, N. Tvoji paměť? Jo, vymazat paměť A, N. N, řekl mi A teď mi přesně řekni, co si pamatuješ. Musíte stisknout tlačítko přitočit. Zděloval mu skřet netrpělivě. A co se stane pak? Do hlavy mě udeří malé kladívko a já se podívám, který knoflík jste stisko. No a proč tedy prostě rovnou nepřetočíš? Helečte! já pravidla nedělám. Musíte stisknout ten knoflík. Přidu se najdete. Mikuláš opatrně odsunul krabičku k jedné straně. V kapse mrtvého bylo ještě několik sametových sáčků. I ty vytáhl a položil na stůl. Několik trpaslíků slezlo po železném žebříku do sklepa. Po chvíli vylezl nahoru bodony a na kouscích tváře viditelných mezi vousy měl kousky zamišleného výrazu. Je tam dole mužský, leží v kaluži olova. Mrtvý? Zeptal se Mikuláš a díval se na sametové sáčky. O, doufám, opravdu doufám, že je mrtvý. Dalo by se říct, že po sobě zanechal stopu. Je tak trochu, jak bych to e, naměko, A v hlavě má střelu z kuše. Mikuláši, uvědomuješ si, že olupuješ mrtvalu? Výborně, přikývil Mikuláš nepřítomně. Teď je na to nejvhodnější čas. Obrátil váček dnem vzhůru a po ohořelé stolní desce se rozsypaly diamanty. Dobrohorovi se z hrdla vydal dávivý zvuk. Hned po zlatu jsou nejlepším přítelem drpaslíků drahokami. Mikuláš vysypal i další váčky. Jakou tak asi mají cenu? Zeptal se, když se diamanty přestaly kutálet a chřestit jeden o druhý. To už ale Dobrohor vytrhl z kapsy hodinářské sklo a prohlížel několik větších kamenů. Co? Moment! No, deset tisíc, mohlo by to být ale i sto tisíc, dokonce i mnohem víc, tak například tenhle by mohl mít sám cenu nějakých patnáctset, řekl bych, a to z nich zdaleka není nejlepší. Museli je ukrást, zvolala Sacharóza. Ne, zavrtěl Mikuláš klidně hlavou. O tak velké krádeži bychom slyšeli, my se přece o většině takových věcí doslechneme. Nějaký mladík by ti o tom jistě přišel říct? Podívejte se, jestli měl nějakou náprsní tašku, ano. No, to je ale nápad, a co? Podívej se po té zatracené peněžence, ano, zvýšil Mikuláš hlas. Tohle je příběh, já mu zatím zkontroluju nohy a taky se na to zrovna netěším. Jenže je to příběh, hysteričtí můžeme být potom, udělej to, prosím. Na noze mrtvého bylo napůl zahojené kousnutí. Mikuláš si pro srovnání vyhrnul svou nohavici, zatímco Sacharal zas za s odvrácenýma očima vytáhla z kapsy mrtvého náprstní tašku z hnědé kůže. Něco, co by nám řeklo, kdo to byl? Zeptal se Mikuláš, který opatrně měřil otisky zubů svou tuškou. Mysl měl náhle neuvěřitelně klidnou. Zajímalo by ho, zda v těch chvílích vůbec přemýšlel. Všechno mu to připadalo jako podivný sen odehrávající se v jiném světě. Počkej, v té kůži je něco ozdobně vypáleno, řekla Sacharóza. A co? Velmi nepříjemná osoba, četla. No, to mi řekni, co to musí mít za osobu, aby se něco takového dala vypálit na náprsní tašku. Ono je spíš velmi nepříjemná osoba, vysvětlil jí Mikuláš. Je tam ještě něco jiného? Kousek papíru s adresou, přikývla Sacharovza. Podívej, neměla jsem zatím čas všechno ti vyprávět. Víš, Mikuláši, já... No co je na něm? Je tady unikátní ulice 50. Hm? A tam mě taky ti muži chytili. Měli klíče, chovali se tam jako doma. Ehm, je to přece váš rodinný dům, nebo ne? E, co chceš, abych udělal s těmi kameny? Zajímal se Dobrohorn. Víš, co ti myslím, ty jsi mi dal taky klíčat tak, řekla Sacharóza nervózně. Jenže tam byl ten mužský ve sklepě a byl dost, no, pod vlivem a vypadal úplně stejně jako lord veterinary. A pak se objevili ti dva muži, omráčili roky a pak... Já tedy nechce nic tvrdit, Vskočili do řeči Dobrohor ale jestli ty kameny nejsou ukradené, pak znám několik míst, kde by nám za ně vyplatili maximální cenu v penězích a dokonce i teď v noci. A samozřejmě chovali se strašně, ale já nemohla opravdu nic dělat. A nějaká suma hotových peněz by se nám opravdu zrovna teď strašlivě hodila, tedy abys pochopil, co se ti snažím říct, tak je to to, že... Pak ale jak dívka, tak trpaslík najednou pochopili, že už je Mikuláš neposlouchá. Zdálo se, že ohluchl nebo že sedí s prázdnou tváří v malé soukromé bublině dokonalého ticha. Pomalu sáhl po rozvratníku a pak stiskl tlačítko označené Přetoč. Zevnitř se ozvalo tlumené Jau Štip Štipši, štipši, štipši, štipši, Rozhlížela se Sacharóza. Tak skřeti vzpomínají, vysvětlil jí Mikuláš nepřítomně. On si jako přehraje kus života po zpátku, kdy si se mýval jeden z prvních typů téhle věci. Zvuk utichl. A co se s ním stalo? Zeptal se skřet, z jehož hlasu zaznívala směsice obav a zvědavosti. Odnesl jsem ho do obchodu, protože nepracoval, jak měl? Odpověděl mu Mikuláš. Tak. To se mi velmi ulevilo, tetelil se skřed. Ani byste nevěřil, co všichni byli lidé schopni udělat se starým dobrým MK1. Co pak se mu stalo? Byl vyhozen z okna ve třetím patře, odpověděl Mikuláš, protože odmítal spolupracovat. Tenhle skřed byl o něco bystřejší než většina příslušníků jeho drhu. Předpisově zasalutoval. Štip, štip, štip, štip, Všechno se zdá být v pořádku. To je bratr zichrhajc, zareagovala první sacharoza. Řekněte něco, pane Tulipáne. Pak se hlas změnil v hutné chrchlání sestry Jenovéfy. A co mám říkat? Není to normální mluvit k nějaký aný krabici? Tahle krabice, pane Tulipáne, může být vstupenkou do lepších časů. Myslím, že ty ané peníze přesně jen dostaneme. Ano, a tohle nám pomůže si je udržet. Posuň to kousek dopředu, přikazoval Mikuláš. Uj, štip, blub, blub, blub. Pes musí mít osobnost. Osobnost se hodně počítá a úřední precedenty. O to jako sopát! Zvolal Bodony. Ten právník tak co mám udělat s těmi kameny? Naléhal Dobrohor. Mohl bych k vašemu honoráři přidat dalších pět tisíc dolarů v kamenech. Chci vědět, kde mi dává tyhle příkazy. A nebuďte také hloupí. Mí klienti mají dlouhou paměť a hluboké kapsy. Skřet ve své hrůze začal přeskakovat. Mikuláš stiskl tlačítko pauza. Takže kosopát jim dal peníze. Platil je kosopát. A slyšeli jste, jak vzpomínal nějakého klienta? Rozumíte tomu? Je to jeden z těch mužů, kteří zautočili na veterinaryho. A ti mají klíč k našemu domu? Ale ty peníze si přece nemůžeme jen tak nechat, řekla Sacharóza. Mikuláš znovu stiskl tlačítko. Říkají, že lež oběhne svět dřív, než si pravda stačí obout boty. Je naprosto jasné, že... Začala znovu sacharóza. Stiskl klačítko. Plululul. Lež oběhne svět dříve, než si pravda stačí obout boty. Plululul. Lež oběhne svět dříve, než si pravda stačí obout boty. Nech si pravda stačí natáhnout boty. Co je ti, Mikuláši? Zeptala se za když si všimla, že stojí jako silný sloup. Opožděný šok, zašeptal Dobrohor. To se některým lidem stává. Pane Dobrohore, ozval se v tom ostře Mikuláš, který k ním stál pořád ještě zády. Řekl jste, že byste dokázal sehnat jiný tiskový lis? Řekl jsem, že by stál alespoň, alespoň hrst rubínů. Dobrohor otevřel ruku. Takže jsou naše. Ano. Dobře, ráno mohu koupit tu lisů ale to víš, to není jako koupit hausku na krámě. Chci začít tisknout během půl hodiny, přerušil ho Mikuláš. O to chci obrázek nohy pana Zichrhajce. Chci výpověď od každého, kdo s tím má něco společného, včetně starého smrdi. A obrázek hafala o to. A hlavně chci tiskařský lis. Vždyť jsem ti říkal, že nevím, kde bychom takhle v noci dostali tiskazký. Zem se zachvěla, tu a tam se začala sypat suť. Všechny oči se obrátily k ozářeným oknům informátora. Sacharoza, která pozorovala Mikuláše rozšířenýma očima, začala dýchat tak těžce a prudce, že o to zasténal, odvrátil pohled a začal si horečnatě pobrukovat jakousi krvoabstinenckou píseň. – Támhle máte svůj lis, vykřikla. – Jediné, co musíte, musíte ho dostat. – Jo, jenže jen tak ukrást, začal trpaslík. – Půjčit si, opravil ho Mikuláš. – A půlka těch kamenů je vaše. Dobrohorovi se vzedmuly nozdry. – V tom případě ovšem, Nadechl se, aby vykřikl, pak se ale zarazil a obrátil se k Mikulášovi. Řekl si, skutečně půlka? Ujistil se. Ano, jak to, že tady ještě stojíte, mládenci? Na dveře pana Balamuti opatrně zabušil jeden z předáků informátora. Ano, prac honi, už se objevil kolík? Zeptal se majitel informátora. Poznámka. Obávám se, že musím upozornit na správnou výslovnost toho tména. Píše se dohromady jako prachoň a vyslovuje se taky dohromady, ale jako prachoň. Nejen angličané mají slova, která se jinak píší a jinak vyslovují. Ne, pane, ale je tady jistá mladá dáma, která by s vámi chtěla mluvit. Je to slečna Rezámková, dodal předák a utíral si ruce do hadru. Balamuťa se rozveselil. Vražně? Ano, pane, je v nějakém divném stavu a ten chlápek ze slova, ten je s ní? v úsměv poněkud pohasl. Pozoroval oheň přes ulici s nesmírným a zlomyslným potěšením, ale byl dost chytrý na to, aby vyšel na ulici. Podle toho, co slyšel, jsou tihle trpaslíci pěkně divocí a jistě by měli sklon obvinovat jeho. Ve skutečnosti neměl nejmenší představu, jak dům naproti chytil, ale tak neočekávané to zas nebylo. Takže přišla řada na odané plazení, co? řekl si spíš pro sebe. Ano, pane, pošlete je nahoru. Opřel se pohodlně v křesle a po desce si rozložil několik papírů. Čert aby vzal toho kolíka. Každopádně bylo zvláštní, že jeho výmysly fungovaly stejně jako ty mizerné párky, které prodával. Většina lidí poznala jeho zboží už z dálky, počichu, ale stejně tam lidé občas zašli a nějaký ten párek si dali a ať byl jakýkoliv, za začas se tam vrátili znovu. Navíc vymýšlet si podobné věci nebylo zdaleka tak snadné. Kolik měl ten správný nátisk, vymyslel si nádhernou historku o tom, jak byla v v Hajdově parku spatřena strašlivá nestvůra a netrvalo dlouho přihlásilo se pět čtenářů, kteří přísahali, že ji tam viděli na vlastní oči. Obyčejní lidé, jaké potkáváte každý den, u kterých byste si mohli koupit třeba bochník chleba. Jak to ten chlap dělal? Balamoťův stůl byl pokryt jeho vlastními nevydařenými pokusy. Na něco takového potřebujete velmi zvláštní druh představy, ale to je sacharoza, řekl, když vešla do místnosti a vstal. Posaďte se, obávám se, že pro vašeho přítele tady židle už není. Kývl na Mikuláše, mohu vám říct, jak mě mrzelo, když jsem se doslechl o tom ohni? Je to vaše kancelář, už klíbl se Mikuláš. Můžete si tady říkat, co chcete. Za oknem viděl pochodně hlídky, jejíž členové dorazili ke spáleništi dílny. Ustoupil okrok. Nebuď takový, Mikuláši, pokárala ho Sacharóza. Právě kvůli tomu ohni jsme za tebou přišli, Rolande. Vážně? Usmál se Balamotě. Byla jste tak trochu hloupá, že? Totiž, no víš, naše peníze byly... Sacharóza popotáhla. Pravda je, no teď už nemáme vůbec nic, tak jsme se dřeli, tak jsme se snažili a teď je to všechno pryč, začala vzlikat. Ronald Balamuťa se naklonil přes stůl a poklepalí po ruce. Mohl bych pro tebe něco udělat? Víš, doufala jsem, napadlo mě, tedy, víš, myslíš, že bys nám mohl na dnešní noc půjčit jeden ze svých lisů? Balamuťa se pruce narovnal. Cože? Zbláznili jste se? Sacharol zase vysmrkala. Ano, myslela jsem si, že nejspíš řekneš tohle, řekla smutně. Balamuťa, který přece jen trochu změkl, se naklonil ku předu a znovu jí popleskal po ruce. Já vím, že jsme si jako děti spolu hrávali. Myslím, že jsme si vlastně nehráli. Namítla a začala se přehrabovat ve své kabelce. Ty jsi mě většinou honil a já tě tloukla do hlavy dřevěnou kravičkou. Aha, tady je, upustila kabelku a namířila na balamuťu jeden z pistolových samostřílů zesnulého pana Zichrhajce. Takže ty nám dovolíš použít jeden z těch vašich aných lisů, nebo já ti ani ustřelím tu tvoji anou hlavu, zaječela. Myslím, že tak nějak by se to mělo říkat, ne? Neodvážila by se zmáčknout kohoutek, řekl Balamutě a pokoušel se schoulit v křesle. Byla to moc pěkná kravička a jednoho dne jsem tě praštila tak silně, že se jí zlomila noha, řekla Sacharóza zasněně. Balamutě vrhl prosebný pohled na Mikuláše. Nemohl byste ji nějak přivést k rozumu? A potřebujeme si jen na hodinu nebo dvě půjčit jeden z vašich tiskařských lisů, pane Balamuťo, odpověděl mu Mikuláš, zatímco Sacharóza mířila hlavní pistolového samostřílu na v nos a na tváři měla úsměv, o němž doufala, že je velmi záhadný. Hned potom odejdeme. Co chcete dělat? zeptal se Balamuťa o ochraptěle. No, tak především vás vážeme, odpověděl Mikuláš. To tedy ne, zavolám předáky. Myslím, že jsou právě zaměstnaní, zavrtěla hlavou Sacharóza. Balamuťa se soustředěně zaposlouchal do zvuků v budově. Jak se zdálo, dole bylo nepřirozené ticho. Vzdal to. Tiskaři i pomocní dělníci informátora stáli v kruhu kolem Dobrohora. Dobré mládenci, prohlásil trpašlý. Uděláme to takhle. Každý muž, který dnes odejde domů dřív, protože ho bolí hlava, dostane 100 dolarů, je to jasné. To je starý kladský zvyk. A co se stane, když nepůjdeme? Zeptal se jeden z předáků a zvedl těžkou palici. Potom ozval se mu hlas těsně za hlavou. Vás začne palet hlava. Venku se zablesklo a děsivě zařmělo. Oto triumfálně zahrazil k nebi. Ano, zvolal, když se tiskaři zmateně rozeběhli ke dveřím. Když to opravdu, ale opravdu potřebujete, je to tady. Zkusme to ještě jednou. Chrát! Znovu zaduněl hrom. Upír poskakoval vzrušeně sem a tam, až si jeho vesty za ním vláli. Oho! teď se to roztačí, znovu a tentokrát s citem. Jaký velký chrát! Za zadunění hromu bylo tentokrát snad ještě hlasitější. Oto štěstím bez sebe zatančil krátký vítězný taneček a pošedivé tváři mu stékaly slzy. – Chutpa, co je v ní kamení? Rok! Tichu, které nastalo podunění hromu, vytáhl Mikuláš z kapsy sametový sáček a vysypal jeho obsah na savou podložku na stolní desce. Balamuťa zíral na kameny vytřeštěnýma očima. Mají cenu dvou tisíc dolarů, oznámil mu Mikuláš. Při nejmenším, tu cenu oznámíme i cechu. Nechám je tady, ano. Nepotřebuji na ně potvrzení. Věříme vám. Balamuťa neřekl nic, protože měl fůstech chroubík. Byl připoután ke svému křeslu. V tomto okamžiku Sacharel zastiskla spoušť. Nic se nestalo. Asi jsem do toho zapomněla vložit ten podlouhlý špičatý kousek, řekla, když Balamuťa omdlel. To jsem ale hloupá holka. Aně. Cítím se mnohem líp, když jsem to dokázala Říci, Věříš? Aně. Aně, ani, ani. Jenom by mě moc zajímalo, co to vlastně znamená. Gunila Dobrohor se vyčkávavě zadíval na Mikuláše, který se pomalu kýval sem a tam a pokoušel se přemýšlet. Dobrá, řekl Mikuláš nakonec a sevřel si prsty moustek nosu. Třířádkový titulek našíři stránky. První řádek odhalené spiknutí. Máte to? Další řádek. Lord veterinary je nevinný. Nad touto větou se chvilku zamyslel, ale pak ji ponechal. Lidé se budou přijít o její všeobecné platnosti později. To v tomto okamžiku nebyla ta nejdůležitější věc. Dobrá. A třetí řádek. Tak ten jsem si napsal, řekl Mikuláš a podal mu stránku vytrženou ze zápisníku. Verzálky, prosím, velké verzálky, tak velké, jaké jen máte. Tak velké, jaké používá informátor pro svoje elfy a vybuchující lidi. Něco takového, řekl trpaslík a natáhl se pro písmovku velkých černých písmen. Jsou tohle novinky. V této chvíli ano, řekl Mikuláš. Pak zalistoval listy svého zápisníku. Nechceš si nejdřív napsat celý ten článek, zeptal se trpaslík. Na to není čas... Připraven? Spiknutí k ilegálnímu převzetí moci v Ankh Morporku bylo odhaleno včera večer. Hlídka v tomto směru už mnoho dnů prováděla trpělivé detektivní pátrání. Následuje odstavec. Kometa získala informace, že osobou, která žije mimo město, byly najati dva zabijáci oba v současnosti mrtví, aby očernili osobu lorda veterinaryho a odstranili ho z místa patricie. Odstavec. Použili k tomu nevinného muže velmi podobného lordu vetinarimu a z jeho pomocí pronikli do paláce. Jakmile pronikli dovnitř, vnic, zádrž, mladíku. Na to přece nepřišla hlídka, na to si přece přišel ty. Já jsem jenom řekl, že oni na tom celé dny pracovali. No, to je pravda. Nemusím už přece říkat, že se nikam nedostali. Viděl pohled trpaslíkových očí. No, poslyšte, už velmi brzo budu mít celou řadu ošklivých nepřátel. Rozhodně víc, než by si kdo přál. Budu raději, když na mě bude mít Elánius vstek, protože mou zásluhou vypadá dobře, než aby ho měl, protože mou zásluhou vypadá jako pitomec. Jasný? Ale i tak. Nehádejte se se mnou. Dobrohor by se ani neodvážil. Viděl na Mikulášově tváři výraz. Všiml si, že mládenec při poslouchání skřínky doslova stuhl a teď rozmrznul do někoho úplně jiného. Byl teď mnohem citlivější a mnohem méně trpělivý. Vypadal, jako kdyby měl horečku. Takže kde jsem skončil? Jakmile pronikli dovnitř. Výborně, jakmile pronikli dovnitř, ne, změňte to na kometa zjistila, že Lord Vetinary byl Sacharozo říkala, že ten muž ve sklepě vypadal jako vetinary? Ano, vlasy, podoba, všecko. Výborně. Kometa zjistila, že lord veterinary byl zaskočen šokem z toho, že vidí sám sebe vstupovat do své kanceláře. Vážně jsme to zjistili? řekla Sacharza. No ano, dává to přece smysl. Kdo se ještě chce přijít? Kde jsem to skončil? Jejich plán byl narušen psem lorda Vetinaryho Hafalem 16, který na oba muže zaútočil. Odstavec. Hluk zápasu přilákal jednoho z vetinaryho úředníků Rufusa Vašuzla. K sakru, toho jsem se zapomněl zeptat, jak je starý, kterého pak pachatelé omráčili. Odstavec. Útočníci se pokusili využít tohoto přerušení k podpoře svého. Jak je to slovo? Aha, už vím svého podlého plánu a bodli vaš uzla jednou z veterinaryho vlastník Dík v pokusu dokázat, že propadl šílenství nebo vražedné mánii. Odstavec, jednali s odpornou mazaností, začínáš v tom být opravdu dobrý, řekla Sacharóza. Teď ho nerušte, zasyčel na ní bodony. Rád bych se dozvěděl, co udělali ti dva hdusáci potom. S odpornou mazaností, protože přinutili falešného lorda vetinareho: Dobrý slova, skvělý slova, bručel Dobrohor a zuživě sázel. Seš se jistý tím, přinutili? Pozvedla Sacharóza obočí. Ti dva nejsou, tedy nebyli typ lidí, kteří někoho prosí, odpověděl krátce Mikuláš. Takže... Přinutili nepravého lorda Vetinareho, aby udělal falešné prohlášení ke skupince sloužících, přilákaných hlukem. Pak všichni tři nesouce bezvědomého lorda Vetinareho a pro následování psem Hafalem 16 se stoupili po zadním schodišti do stáji. Odstavec. Tam vše naaranžovali tak, aby to vypadalo, že se lord Vetinarech chystal okrást město, tak, jak už se o tom psalo v rubrice. Výjimečně, řekla Sacharóza. Díky, v rubrice Výjimečně v kometě Odstavec Schodou okolností pes hafal unikl osudu, který mu zlosinové chystali a zmizel ve městě. Jak hlídka, tak zločinci po něm intenzivně pátrali. Byl nalezen skupinou občanů zabývajících se o čistou města, kteří... Dobrohorovi vypadla z prstů litera. To jako myslíš starého smrďuru má tu jeho partu? Zabývajících se o čistou města. Opakoval Mikuláš a přikyvoval k tomu zuživě hlavou. kteří ho ukryli, dokud? Chladné zimní bouře měly k dispozici celé nekonečné stoské pláně, na nichž mohli nabírat rychlost. V době, kdy zautočili na Angmorpork, byly rychlé, mohutné a nabité vstekem. Tentokrát na sebe bouře vzala podobu ledových krup. Koule ledu o velikosti mužské pěstě naráželi do tašek. Ucpávaly okapy a plnily ulice drceným ledem. Bušili do střechy skladiště v třpitné ulici, rozbili tam dvě nebo tři okna. Nikuláš chodil sem a tam vykřikoval slova, aby přehlušil hukot bouře a občas zalistoval stránkami svého zápisníku. Ze sklepa vylezl o to a předal trpaslíkům několik ikonografických destiček připravených k tisku. Všichni posedávali a postávali kolem připraveni vrhnout se do práce. Mikuláš se zarazil. Poslední slova zapadla na místo. Tak se podívejme, jak to zatím vypadá, řekl Mikuláš. Dobrohor naválel formu, položil na někus papíru a přejel ji ručním válečkem. Otisk pak beze slova padal se Charalze. Jsi si tím vším jistý, Mikuláši? Zeptala se. Ano. Víš, některé ty kousky, jsi si jistý, že je to všechno pravda? No, jsem si jistý, že je to všechno novinařina. A co to má vlastně všechno znamenat? No to znamená, že je to pro tuto chvíli dostatečná pravda. A znaš jména těch lidí? Mikuláš zaváhal. Pak řekl... Pane Dobrohore, můžete někam do toho příběhu vložit zvláštní odstavec. Žádný problém. Dobrá, tak vysaďte tohle. Kometa může dokázat, že oba zločince byli najmuti skupinou předních občanů vedených. Kometa by se ráda zmínila o tom, že... Zhluboka se nadechl. Začněte znovu. si, jak kometa zjistila a může dokázat... Mikuláš potřásl hlavou. Všechny důkazy ukazují, že... Hm, důkazy, které kometa může předložit, četné důkazy, které má kometa k dispozici, dokazují... Hlas se mu vytratil. Bude to dlouhý odstavec, zeptal se Dobrohor. Mikuláš byl očividně v nesnázích. S výrazem rozpačitě zíral na vlhký obtah. Ne, řekl pak zničeně. Myslím, že to bude všechno. Nechme to tak. Přidejte tam řádek o tom, že kometa ráda pomůže hlídce v dalším pátrání. A proč? My jsme přece nic neudělali, řekl Dobrohor. Jen to tam přidejte, prosím. Mikuláš zmačkal korekturní obtah do kuličky, odhodil jej na ponka, přešel k lisu. Tam ho našla o několik minut později Sacharoza. Tiskárna nabízí velké množství zákoutí a úkrytů používaných hlavně těmi, kdo potřebují trochu soukromí na zaslouženou cigaretu. Nikoláš seděl na štosu papíru a zíral do prázdna. Není tady něco, o čem bys si chtěl popovídat? zeptala se ho. Ne. Víš, kdo byli ti spiklenci? Ne. A byla by pravda, kdybychom napsali, že máš podezření, kdo jsou ti spiklenci? Rozlobeně se na ně podíval. No to na mě jako zkoušíš novinařinu. Čekáš ode mě, že to budu zkoušet na každého a na všechny. Není to tak, takže pro tebe to neplatí? Řekla a sedla si vedle něj. Nikuláš, nepřítomně stiskl tlačítko na dezorganizátoru. Si pravde stačí natáhnout boty. Ty jsi nikdy nevycházel moc dobře se svým otcem, že je to? Začala Sacharóza. Co mám dělat, řekl Mikuláš. To je jeho oblíbené čení. Říká vždycky, že to dokazuje, jak jsou lidé lehkověrní. Ti muži měli k dispozici náš dům, on v tom musí být až pokrk. Ano, to je možné, ale třeba o tom ani nevěděl a udělal to jako službu nějakému. Jestliže je můj otec do něčeho zapleten, tak jistě jako vůdce, řekl Mikuláš nevýrazně. Tohle musíš pochopit doslova, jinak neznáš pány ze slova. My se nepřidáme k žádnému mužstvu, pokud v něm nemůžeme být kapitány. Ale bylo by to od něj přece hloupé, nemyslíš, kdyby jim půjčil svůj vlastní dům? Ne, jen velmi, velmi arogantní. Vždycky jsme byli privilegovaní, chápeš? Privilegovaný prostě znamená, že pro tebe platí privilegium, tedy zvláštní výsada. Přesně toto znamená. On jednoduše nevěří, že se na něj vztahuje jakýkoliv obyčejný zákon. Nevěří, že by se ho někdo odvážil dotknout a pokud ano, že stačí, když na takové lidi bude dost silně křičet a oni zase odejdou. To je tradice pánů ze slova a věř, že jsme v ní skutečně dobří. Křičet na lidi, jednat si po svém, ignorovat pravidla. To je způsob pánů ze slova. Až na mě, jak je vidět. Sacharóza si dávala veliký pozor, aby se její výraz nezměnil. A navíc jsem něco takového v žádném případě nečekal. Dokončil Mikuláš a přitom neustále v prstech obracel nešťastnou skřínku. Řekl si ale, že se chceš dobrat pravdy. Není to tak? Ano, ale ne takovéhle. Já... Musel jsem někde něco pochopit špatně. Musel, prostě musel. Dokonce ani můj otec nemůže být takhle, takhle hloupý. Musím zjistit, co se tam doopravdy dělo. Nemáš v úmyslu jet ho navštívit, že ne? Podívala se na něj Sacharóza. O přesně to udělám. Teď už bude vědět, že je po všem. Pak by si směl sebou někoho vzít? To ne, ocekl Mikuláš. Podívej, ty nevýšecí jsou přátelé mého otce. Jsou vychováni k tomu, aby dávali příkazy. Vědí, že jsou na té správné straně, protože když jsou na ní oni, musí to být ta správná strana, už ze zákona. Když se cítí ohroženi, jsou ochotni bojovat holou pěstí, ale nikdy si přitom nesundají rukavice. Jsou to lumpové. Lumpové a násilníci, a nejen násilníci, ale jejich nejhorší druh, protože nejsou zbabělí a když se jim postavíte, udeří vás ještě mnohem tvrději. Vyrůstali ve světě, kde pokud bys představovala potíže, nechali by tě jednoduše zmizet. Myslíš si, že místa, jako je Stínov, jsou zlá? Tak nevíš, co se děje v ulici zeleně. A můj otec je jeden z těch nejhorších, Jenže já jsem z rodiny. My na rodinu hodně dáme. To znamená, že budu v bezpečí. Ty zůstaň tady a pomoz jim dostat ty noviny do ulic. Ano, poloviční pravda je lepší než nic. Dodal zatrpkle. Co si tu tedy vlastně všecko tělo? Zeptal se o to, který vylezl ze sklepa ve chvíli, kdy Mikuláš vyšel z místnosti. Víš... An se rozhodl, že navštíví svého otce, řekla se Charolza, která se stále ještě nedokázala vzpamatovat. Jak to vypadá, nebude to příjemný člověk. Nikolaj z něj byl velmi rozrušený. Promiňte, ozval se hlas. Dívka se otočila, ale kolem neviděla nikoho. Neviditelný mluvčí si stěžka povzdechl. Má, musíte se podívat sem dolů, pokračoval hlas. Sklopila oči a uviděla prapodivného růžového pudla. Nebudeme dlouho napahovat, jo? řekl pudl. Jo, jo, be pak? psi umějí mluvit. Pej se to vyklopí, holka to pochopí. Skvělá práce! Je možné, že máte nějaký zvláštní duševní bar. Takže, post jsme se vyřídili. Nemohl jsem si pomoci a vyslechl jsem, co jste si pady povídali. Pan mládenec se vrhá rovnou do malé růk, já přítím obtíže na sto honu. Jste nějaký truch vlkotlaké? řekl o to. Vlastně, při každým úpenku jsem hrozně chlupatý, řekl pejsek pohrdavě. Představte si, jak jesmě to zasahuje do mýho společenského života, a pak a počkout Ale psi přece nemluví, začala sacharoza. Božíčku, božíčku, bažičku, zasténal gaspoda. Řekl jsem snad, že mluvím? No, ne snad tolika slovy, ale dobrá, fenomenologie je úžasná věc. Poslyšte, viděl jsem našich sto tolarů výjít ze dveří a rád bych taky viděl, že se sem vráte jasný. Lord ze je to nejošklivější lidský stvoření, jaký v tomhle městě najdete. Vy znáte šlechtu? Zadívala se na něj Sacharóza. Smí se podívat, kočka na krále? To je legální, ne? Předpokládám, že ano. Babu pak a platí i pro psi. Musí to platit i pro psi, když to platí pro ty kočičí ptlíky na krese. Já znám každýho, tomu věrtá. Lord ze když si posílal svýho osobního sluhu, aby kladl na ulici otrávené maso pro tovlavé a zaběhnuté psi. Ale Mikuláševi by on neublížil, že ne. No, já se nerodřázím, ale kdyby se něco takového stalo, hledte, pak máme těch 100 dolarů u vás, jo? My tady přece nemůžeme stát a to folitmu, mu, aby udělal něco takového. Já mám Mikulaše rád. Oni ho špatně fichovali, ale on se snaží být chotný člověk, dokonce i bez písně a bez kaka, které by mu pomachali. Je hrozně těžké pojofat proti vlastní přihrozeností. My mu musíme pomoct.